Elbúztatok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 240. Antarktiszi TV adását halljátok, én szed Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Kicsit fázom, ez nincs összefüggésben a címmel, de érzem, tehát úgy érzem, mintha extra hideg lenne a 2019. Meg egyébként 2018 vége is kelt egy kockás takaróval. Betakarózott, úgy látom a monitor, nagyon menő, nekem is meg kéne ezt fontolni. Szóval, de ugye hogy, ugye, hogy most nagyon hideg ez a tél? Hosszú és hideg. Jelentem, én készültem. Tehát, hogy igen, ráadásképpen ma húzamosabb időket töltöttem kint. Már úgy húzamosabbakat, hogy, hogy voltam vidéken interjúzni, meg közben megálltam mindenféle benzinkutaknál kávét inni és pisírni. És azt kell mondjam, hogy a jegesesül egyébként nem javít az ember hangulatán. Sőt, megkockáztatjuk a tatjuk ront. És akkor már csak azt nem lehet érteni igazán, de legalábbis biztos őkben, hogy nem mindenki érti, hogy akkor miért iszünk sört? De érdekes módon, én még egy kicsit jobban is szeretem télen a sört. Nem tudom miért. Valamelyik télen én próbáltam forral sört készíteni. Volt olyan, ami nem volt effektíve, hihatatlan, de azért mondjuk senkinek nem ajánlanám, tehát még nincsen meg az a, az a recept, ami ami igazán elfogadt teszi, eleme forradbort tök időszerű lenne csinálni, de akkor nem vennénk feladást. Igen, a forradbor is jó, de nem ad választ arra a kérdésre, hogy a hideg sör az miért esik jól egy téli estén, amikor kint egész nap esett a hó nagy elolvadós pejjákban. De mindegy, nem is biztos, hogy ezt meg kell fejteni, igazándiból csak apró érdekesség. Ugyanint egy, egy egészen új lényet találkoztam a Magyar Közutakon, ami hogy is mondja, hát több, több ö, olyan tulajdonságot egyesít magában, amit én nagyon nem szeretek. Tehát nem elég, hogy vezetés közben telefonál, de közben nincsen kivilágítva, kátyúkat kerülget, és biciklin ül. <há> Jó, értelek. Tehát, ezt, ha, tehát, az, tehát odáig, hogy biciklin ül, Tehát az, az előtti rész, azt még azt mondtam volna, hogy egy kicsit azért túlfaksznis vagy. De így, hogy biciklin csinálja mindezt, így értem. Igen, mert aki csak kátyúkot kerül, azt tök tudom érteni. Aki csak telefonálvezetés közben, azt annyira durva nem. De azért ez a három így együtt, vagy a négy, ez együtt sok volt. A kiszámítóság határán mozgott, hogy ő éppen mit csinálott előttem, de lehetett jó nagy évben kerülni, egy teljes megyír. Tehát akkor nem az volt, hogy végül is belebüntetted az árokba? Nem, nem, nem, nem. Nagyon rendes A sáv környék szerintem nem is feltételezték azt, hogy így lehet csinálni emberekkel úton. Értem. Esetleg meligurulhatta me, van is egy hangos grűzgottal, még megfelelhettem a találkozásunkat. De viszont ahová mentél, az ö, bizonyos szempontból egy kicsit tulajdonképpen ide is kapcsolható, nem? Igen, megnéztem a, a készülő magyar traktort, amiről a Forbes magazinnak az Agrár külön számmal fogok majd egyszer csak írni. A traktorok alapvetően szexik. Az a baj, hogy mivel zegernye volt, esett az eső, és minden fel volt ázva, azért az a része kimaradta, Dolognak, hogy felkérdezkedek a traktor, és, és farolgatok vele egy mezőn. Pedig azért az a legerősebb élmény bennük. Ez egy annál kisebb traktor. Tehát, hogy nem az a 6 darab kerekes New Holland, amiben olyan GPS van, ami meg, meg szégyeníti a telefonunkban vagy az autónkban lői navigációt. Ez ilyen kis pici traktor. Ez a, az a fajta, mire a, a faluban a közmunkások feldobálják a mögötte lővő utánfutóra a szemetes zsákokat. Egyrészt mondd már el, hogy mi a neve, vagy hogy, hogy mit kell róla tudni, de másrészt meg akkor ez kicsit inkább olyan, mint a Bobket, nem? Tehát ez a egy, oly, a bobketről nekem mindig az jut eszembe, hogy az olyan, mint a, mint a kifikben ezek a, ezek a test által irányított, ilyen kiterjesztett robottestek aminek van is egy neve, csak persze majd azt te fogod mondani a szokott koreográfia szerint. Igen. Exoskeleton. Hétbetű vízszintes exoskeleton. Jaj, de jó, nekem jutott el be szembe. B -b -b -b. Szóval, hogy exoskeletonnak a bobketet én ilyennek látom, és mindig annyira, azt irigylem a legjobban, amikor a két kis joystickjával ott forgolódik benne egy ember. És ez a traktor, legalábbis egy fotót mutattál róla, ez is ilyen kis, kis egyszerű kis cuki traktornak látszik, ami úgy akkora, mint a egy Fiat 500-as, nem? Annál magasabb egyébként, hát méretre, méretre egy kicsit nagyobb, mint egy Fiat 500-as, plusz ez a fotó az igazából megtévesztő, hogyha embert raksz mellé, akkor az csak az van, hogy válmogasságban ér véget a motorháztető. Tényleg olyan nagy, mm? az anyja. Igen, igen, meg hogy homokos talajon, hogyha kell, akkor azért kétekét elhúz maga után. Na és akkor ez, de ez magyar gyártású traktor? Magyar gyártású, Japán benne a motor, a híd az azt hiszem, hogy magyar, és hogy azt mondta ez az ember, akivel én beszéltem, Renner traktornak hívják egyébként a cuccot, és Rennernek a tervezőjét, hogy, hogy ez nem a John deere a versenytársa, hanem ez az a traktor, amit ilyen észszerű módon ott helyben meg lehet szerelni, és, és elhúzgálja a faluban a, akármit, vagy lehet, fel lehet vele szántani egy földet stb. Tehát ez a... Ahogyha kiesik a lólad, akkor nem kell várnod azt, hogy John deere központból kiküldjék a tabletes szerelőt három <gül> hét múlva. nagyon nagyon nagyon. Tetszenek azok a, az eszközök, amiket meg lehet szerelni. Én is rendkívül módon szeretem. Pont múlt héten volt, volt kollégán, ö, írt cseten rám, hogy ilyen és ilyen lenúvója van, ahhoz kéne x-alkatrész már eltört. Honnan lehet ilyet venni? És az ember azt csinálja először, hogy beír a, a az ebay-be, vagy az elsőt, amire azt írják, hogy ingyen postázzák, azt átküldi az ismerősének, és itt is ez történt. Uh -huh. És zajjáról az, az a műanyag tálca, ami az egész számítógép alja, az azt sikerült valahogyan szétcsesznie. Úgyhogy 4000 forintért jön neki egy valami közeli országból, amit fel fog majd csavarozni oda, és boldogan élem, meg nem hallva a számítógép. Tulajdonképpen most bekanyarodhatnánk abba a mellékutcába, ami körül mindenféle polémia zajlott az elmúlt hetekben, a javíthatóságról, meg a tervezett elavulásról, amit jó barátunk. István, a mérnök szemmel blog szerzője és uh, nagy erőkkel a Facebookon, és még mi is megosztottuk a Meti Hete a Facebook oldalán. De nem biztos, hogy be akarok kanyarodni. Én félek, félek ettől a témától egy kicsit. nem tudom, félsz -e tőle vagy te. tiszta mellel. Tiszta mellel? Ezt mondtam. A teljes szélességgel ezt... helyett ezt egyszerűsítettem ide. Ezt mondtam, gondoltam és hogy amíg befejezed a mondatot, hogy kiugrok a fürdőszabályos ultradermel, uh, lecsizatolom. Háááá. <laughs> Szóval ne, szerintem ne, nem. Annyi, annyi jobb témánk is van. Egyébként van egy határozott középutas álláspontom a kérdésben, ha esetleg érdekel. Hát érdekelne, abszolút érdekel. Amennyiben az alkatrész után pótlás az túl fontos, a összes többi ilyen kisdet hiszti, az viszonylag kevésbé. Meg a fogyasztóknak mondjuk a tájékoztatására, hogy mit vesznek, de ebben a fogyasztók, a fogyasztók is viszonylag ludasok, hogy... Hogyha megvesszük a, a legolcsóbb ipari hulladékot, amit ö, emberileg el lehet képzelni, akkor utána körülbelül olyan elvárások is kell hozzá közelíteni, mint hogy a legolcsóbb ipari hulladékot vettünk volna meg, amit emberileg meg lehet venni. Az a baj, hogy ezzel már mégiscsak beleereszkedtünk a témába, legalább csűdig, és ezért aztán muszáj lesz elmondani, hogy egyrészt két magyarországi környezetvédő szervezet, jól mondom, tett közé egy felhívást mi szerint kényszerítsük rá az EU-t, hogy kényszerítse rá a, a gyártókat, hogy garantáljanak valami 5 vagy 10 éves, vagy 100-1500 millió éves jótállást, vagy garanciát a termékekre, és a tervezett elavulás, ha bebizonyítható, akkor csukják börtönbe a teljes mosógépgyárat, azt hiszem kb. ilyeneket mondtak. Egyfelől, másfelől meg Például a mérnök szemmel blog, amit az előbb emlegettünk, az viszonylag józanul megjegyezte, hogy, hogy igen, vannak gyártók, akik három, meg öt, meg tíz évre terveznek, mármint hogy méreteznek, és hogy aki tíz évre méretezik, az drágább, mint aki három évre, és ezért talán azt kéne megvenni, ami tíz évre méretezés, akkor nem fog ez annyira elromlani. Egyrészt, másrészt meg, hogy a statisztikák azért azt mutatják, hogy ez a tervezett elavulás az azért inkább legenda, mint valóság, bár mindnyáján tapasztaljuk, de mégiscsak úgy tűnik, hogy ilyen ha bár romló statisztikát mutatnak a számok, de mégiscsak ilyen 8 százaléknyi tárgy, mármint ilyen mm. háztartási nagygép, az, ami 5 éven belül romlik el. Nem tudjuk, hogy mit jelent az elromlik ebben a kifejezésben, tehát romlik el úgy, hogy inkább ki kell dobni a de azt hiszem azt jelenti, hogy Cserélendő. Vagy, vagy, hogy jobban megér lecserélni. Egyébként a petícióval pont azért nem én akartam foglalkozni, meg azért tartom teljesen komolytalannak, mert egyetlen egy alátámasztott állítás nincsen benne. Mondjuk petícióban nem szoktak alátámasztott állításokat tenni, csak tehát érted, most képzeld el, mi lett volna, hogyha oda teszik a 12 ponthoz a mindegyiknek a, a magyarázatát és a bizonyítását. Gondoltam erre, ezért szétnéztem a kettő egyesületnek a honlapján is, hogy hát ha vannak valami, valami szakanyag, vagy valami letölthető pdf, vagy legalább egy gyermekrajzverseny első három helyzetje, ami, ami bebizonyítja számomra, hogy a az van, nem pedig egy ö, ilyen safranekes, mint az közismert végülmondat miatt kéne nekem aláírnom oda a nevemet, meg a címemet, <tos> de nincs. Értem. Hanem hoznak egy, hoznak egy híres és gyakran megosztott YouTube videót, ami szerint régen tovább világított a villanykörte, ma nem világít tovább a villanykörte, macskos múltik. Igen, hát ez így urban legyennek érzékelhető. Ugyanakkor én a másik oldalálláspontjával is egy kicsit uh, skeptikus vagyok, amennyiben az a gyártó, aki kétszer annyi időtartamra tervez, az nyilván kétszer annyi, kétszerűen drágán adja is a készülékeit, én szedtem már szét mosógépet, és azért azt látom, hogy a benne levő alkatrészek, anyagoknak a túlméretezése, vagy a, vagy a drágább anyagokból előállítása is egészen biztos vagyok benne, hogy nem duplázza az előállítási költséget, hanem mondjuk 5%-kal növeli azt meg. Tehát e, szerintem azért ludasak a gyártók is abban, hogy, hogy, mondjam, hogy úgy méreteznek, hogy az logikussá tegye a pár évente való cserét, Na jó, de hogy igen, szóval innentől kezdve tényleg feltételezésekből és ilyen a sógorom is látta már egyszer, hogy típusú állításokból kéne építkeznünk, és az nem elég erős. Igen, plusz nagyjából még nem még működik a minimát mosógép, amit maga puskásti ivadar helyezett üzembe. Na erről viszont van egy rendkívül jó eh, hosszú számításokkal ékesített poszt szemmel blogon, ami hamar kihozza, hogy, a, hogy az a hajdu mosógép az annyira rohad drágán üzemel, hogy annyira nem éri meg, hogy még mindig azt használja valaki, ott csak na. Jó, szóval, hogy. De már nem is értem, emlékszem, hogy hogyan keveredtünk ebbe a csúnya helyzetbe, hogy erről beszélünk. É, magam sem tudom, de legalább majd megosztjuk a petíciót, és akkor minden kedves hallgató eldönti magának, hogy, hogy most azonnal menjünk-e nekik a múltiknak, vagy, vagy most azonnal. Hát ilyet nem szoktunk csinálni itt, de hogy mindenki felhívja a képviselőit, és azt mondja, hogy. Úgy érzi, hogy a fehér árónak szorosabb szabályozása lenne szüksége. Ja Istenem, szeretnék egy dokumentumfilmet forgatni 2019-ben arról, hogy emberek felhívják a képviselőjüket, vagy bemennek a fogadórára és ott elmondanak dolgokat, és, és így lekövetni aztán azt, hogy mi történik. Valamiért azt gyanítom, hogy ez egy nagyon érdekes dokumentumfilm lenne. Csak szomorú. Jó, egyrészt van egy kerületi képviselőm, akit megválasztatunk, itt ebbe bele sem menjünk. Semmiképp. Viszont ehhez a kerülethez tartozik Budapest, vagy a környékhez, a Bécsi út 77-en van az irodája. Egy közepesen ismert gazdasági ügyekből is jártas Fideszesnek Varga Mihálynak. Akinek tulajdonképpen ezeket a kérdéseket akár fel is lehetne tenni, hogy de miniszter úr, úgy mégis. Jaj! Nem nagyon várok választ, az a probléma persze. Nem érdemes, szerintem a ludas-matyi szintjére eljussunk természetesen lenne, mulatságos lenne, sőt, de igazándéből tudod, mit gondolok? Hogyha bemenne Valgra Mihályhoz panaszkodni, akkor egy meglepően összeszedett és meggyőző választ kapná. Tehát, hogy nem lenne olyan nevetséges, mint amilyenre most itt viccelődünk. Én nagyon szívesen csalódok Fideszes képviselőkben, ritka élmény ez. Igazándiból egyébként azt gondolom, bár ez már tényleg igazán mellékvágányra mellé visz, de hogy ha leülnénk egy fideszes képviselővel beszélgetni, és majdnem német szilárdon kívül szerintem majdnem bárkit mondhatnál. Nem, átfogalmazom. Tehát mondjuk az ismert képviselők harmadát vegyük ide. Szóval, hogy leülné vele beszélgetni, nem derülni ki, hogy újságíró vagy, és mondjuk meginnátok négy pálinkát, akkor az egy értelmes beszélgetés lenne. És ezért szoktam végtelen irigyelni a politikai újságíró ismerőséimet, akik bejáratosak ezekbe a körökbe. És szoktak úgy is beszélgetni off-record politikusokkal, hogy nem kell sem a propagandának megfelelő eljárás szerint válaszolni és nyomni ezt a ostobarizsát, amit mindig hallgatunk a médiából. Sem nem kell attól tartani, hogy ezt meghallja más is. És olyankor én szerintem ezek az emberek jelentős részük, három vagy négy szinttel magasabb értelmi színvonalon nyilatkoznak dolgokról, dolgokat hát most tényleg tetszőlegesen bejettesíthetők, mint az, amivel mi találkozunk a média segítségével. Én egy kicsit azt érzem, hogy te most itt Budapesti vagy. Közben felidéztem azt, hogy kik a, a, a Miskolcana volt képviselők, ismertem, és oda hozzánk valamiért kizárólag a világ legbutább embere jutottak mindig is. Uh -huh. És akár önkormányzati, akár országgyűlési emberek legyen szó, a, és akár melyik pártról amúgy. Isten a jó orosz Lajos, ő képviselő volt mszp színekben. Az a fajta ember, aki mellé mindig kellett küldeni másik embert tárgyalni, hogy alá írjon valamit. Rendkívül jó szendéki, jó szívű nagy férfi volt, emiatt leígért a csillagot és az égről. De most, ha ezzel valaki felkészült, akkor ez veszélyes volt. A mostaniról sem tudom, hogy rossz a bolond, de egyébként az a... Puh, nem emlékszem, hogy hívják mindegy. Ugyanakkor meg... Szóval nem szellemi nagyságoknak. Nem kell nekik feltétlenül annak lenni, és nem is ö, gondolom, hogy ezt minden alkalommal számon kellene rajtuk kérni. Én csak azt állítom, hogy amikor, ha kívül tudod őket helyezni a, a nyilvános szerepükön, és beszélgetni tudsz velük, tényleg érted, Vadász, vadászházban, vagy ö, nem tudom, a repülőgépen, ami Szeviába visz egy hétvégi kirándulás, és pont mellét sorsolja az élet bárkit, és beszélgetésbe elegyedsz vele, akkor egész biztos vagyok benne, hogy pozitív meglepetés lesz, meg egyébként könnyen lehet, hogy és egy negatív is, mert egyébként annyira azért nem lesz szokos, vagy szóval, hogy mondjam, a te értelmi színvonalathoz képest azért csak egy tufabunkó lesz, de hogy sokkal kevésbé tufabunkó, mint amilyen a médiában kiállított kép róla. Már már nagyon álmodozom egy ilyen buzos körútról Schneider Tamással mondjuk. Nekem van olyan politikus barátom, aki, akinek volt egykor egy szerepe, azon szerepben az ország egyik fele a sátánt látta benne, a valóságban ezőben benne nincsen meg, hanem ez egy munkahely volt, és úgy egyébként meg egy remek férfi. Egy férfiról van szó, ezt most akkor elárultam. Plusz arról a generációs fideszesről, aki annak idején önállóan gondolkodott annyira, hogy már kiszoruljon a politikából. Nem tudom, hogy miért gondolod, hogy egy fideszesről beszélünk, biztos Tudsz valamit. De... Van egy tippem, hogy kiről beszélsz, <gül> és hogyha jól gondolom, hogy kiről beszélek, akkor az ott a nyilván a Nem, izé... nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ne folytasd ezt a mondatot. Azt akartam mondani, hogy tulipánok gondozásával tölti üres hétköznapjait. Nem akartam lelőni a nevet, nyilván. Jó, oké, okay, de na mindegy, szóval, hogy ez aztán igazán lényegtelen. Mert a tulipán az, M az MDFS virág. Akkor az egy MDFS mondást. virág szegfű, <gül> nem. Nem, büdöske. A büdöske jó. Na. Jó, na, de mindegy, ezt csak abban az én szokásos zsáneremben tolom ezt a kontentot, ezt a hogy, hogy az emberek még a politikusok is általában, amikor nem a kommunikációs kiskátét követik, akkor, akkor több eszük van, mint amit mutatnak. És ezt, ez, bátran, ez bátran kimerem jelenteni bármelyik párt, bármelyik fejfényben átsorgó politikusáról, tényleg bármelyikről. De nem, nem ezért gyűjtünk itt ma össze, hogy politikáról, meg politikusokról beszélgessünk. Nem, el is elesegettem is már a fejemből azt a képet, ahogy köményes pálinkával a kezünkben énekeljük a Honvéd hargitán zárlatú szép nótát Torosz a Tamással. Örülök, hogy elesegetted, de ennek, ennek örömére sört bontok. Megmutatom a hangját. Csak annyit árulok el, hogy ezen a sörön egy tiltott önkényúra, ami elképékeskedik és töltök is, és közben, míg ez megtörténik, addig elmondom, hogy ha már a toljuk a kontentot kifejezés előkerült, akkor el szeretnék arról egy pár mondatot mondani, hogy van egy szereplője a magyar tech szénának, akit az őt ismerők egyik fele valamiféle ilyen szent, szent rajongással figyel, a másik fele valamiféle érzésekkel és ő mostanában influencerkedik, és, ez, és egy új sorozatát akarom mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Természetesen senki nem találta hogy kiről van szó, ezért megmondom, hogy H. Andrásról beszélek. H. András, aki nem ismerné a hallgatóink közül, hát a magyar Apple forgalmazás, vagy az Apple, Apple termékeket forgalmazó boltok közül a legkisebb, de a leginfluencerebb Bolt volt mindig is az XMS, az, amit ő csinált, és egy időben nevezték akár a magyar Steve Jobsnak is, vagy legalábbis beszéltek róla így. Egy igazi Apple fanboy volt, aki Apple termékeket forgalmazott egy időszakában az ő kereskedő életének és aztán most, amikor nem olyan régen, talán két évvel ezelőtt, most azt nem is tudom pontosan, de szerintem két évvel ezelőtt az XM-est eladta, vagy szóval egyesült az istyle és aztán kiszállt ő ebből a bizniszből, akkor átváltotta a YouTube videók készítésére, amelyben, amelyekben elektromos autók, az elektromos autó témakörrel foglalkozik, jobbról, barról, felülről, lentről. Na, és ő most... Csinált egy másik fajta videósorozatot, de még mielőtt erre rátérnék, azért szerintem érdemes egy picit beszélni arról, hogy ki is H. András a, a mi korosztályunknak, vagy ennek az egész magyar techszénának. Azt tudom, hogy a Kelt fenntartásokkal viseltet. Nagy kerek szemekkel nézek a mikrofonba, bár ez nem egy mikrofonos műfaj igazából. A magyar Apple szénában több rendkívül irritáló fasz volt, ugyanakkor elsőséges, ha sem volt megkérdőjelezhető. Na igen, szóval, hogy a Ugye mi együtt voltunk keltel tech újságírók, és nem egyszer néztük végig az éppen minden évben aktuális Apple Keynote-ot és és Angeldeinek az értő tolmácsolásában, és akkor sokat bekengtünk azon, hogy most akkor ez így rossz fejműsor, fej vagy jó fejműsor, szerintem lehet, hogy inkább a rossz fej műsorra többnyire akkor, bár tényleg összemosodott az, hogy mi hangzik el az Apple kínódban, és mi hangzik el a magyar kommentárban. Na jó, de azért mellé lehet rakni bármikor egy, egy arsztechnikát, ahol olyan emberek kommentálták azt a műsorot, akik, akik úgy kettővel jobban értettek az egészhez. Hát szerintem ez a hándrásban nem igaz, hogy nem értett hozzá. mélységesen elfogult volt. Na ezt akarom mondani, igen, hogy igazándiból, ami nem ellensz. Nem akarok ellenszemvet mondani, de mindegy, most nem mindegy. A, a részemről nyugodtan mondhatott. Rendben. Saját nevetben vekengel Volt bennünk egy ellenszem, és hogy ez, ez szerintem egyébként nem arról szólt, hogy maguk azok az emberek, akik elpül fanboyként viselkedtek az elmúlt évtizedben valamikor, szóval, hogy, hogy leginkább a fenségüket, a a nagyon erős elkötelezettségükkel nem tudtunk mit kezdeni, mi az örök szkeptikusok nagyon nehezen nyeltük be azt, hogy vannak emberek, akik, akik egyáltalán nem skeptikusok egy ilyen kereskedelmi kategóriával kapcsolatban. Te azért 2002 és 2007 8 között Apple gépeken éltem viszonylag végig. Az volt a különbség, hogy amikor valami elkúródott, akkor én be tudtam ismerni, az azért el van kúródva. És ha a cég, aminek én pénzt adtam egy számítógépért, nem ismertel egy olyan dolgot, ami az egész internet szerint szériaiba, és ennek meg nem is elvították, akkor az egy mocskos hazug cég volt, amit fel kéne gyújtani. Megértem a szempontjaidat, de most nem is ennyire közvetlenül kapcsolódik. Az igaz, hogy a hogy András azt hiszem 2007-ben kezdett el repülővel foglalkozni, tehát ilyen értelműen pont egy kicsit később, de ez egyébként az az időszak, amikor visszament Steve Jobs az apple kirúgása után és neki állt megmenteni. Na várjá, várjá, Nem, ez várja, hamarabb várja. volt, nem, ez hülyeséget beszélünk. Steve Jobs 98 99-ben vissza, mert 2001-ben kihozták a a... G5, Power et Nem, akkor még g G4 4 G4-esek voltak. Azt mondtam, hogy 2000 2001-e a a WC Skybook meg a Kisai meg. A Oké, okay, figyelj, mondandom szempontjából ez mind lényegtelen, hiszen arról akarok beszélni, hogy Há, András, miután végül megszabadult a Apple kereskedésétől, mondjuk, hogy egy ilyen hát, hogy módos, egy módosabb fickóként lehet rá gondolni ebben a pillanatban. Szóval ezután belevágottabb, hogy YouTube videókat készítsen az elektromos autókról, meg az elektromos autózásról, mert azt gondolta, hogy ebben látja a jövőt. Aki követi, ő azért egy ilyen megosztó fickó, de nem úgy megosztó, ahogy egy csomó más youtuber, nagyon, tehát nem úgy megosztva, ahogy, a, ahogy a, a japán öngyilkosok erdejében röhögcsélő csávó. Egyáltalán nem ilyen durván megosztva. Logan valaki, Logan Paul. Paul. Logan Paul, így van. Hanem, hanem inkább csak tényleg a magyar tech van egy része, aki, aki valamiféle idegenkedéssel nézte az ő, Apple iránt érzett rajongását. És ez szerintem így kihatott az ő megítélésére, függetlenül a valós teljesítményétől. Miszerint a hosszan mozdattunk már szóval, amiről beszélünk? Na jó, de igen, igen, igen. Csak mert valahogy próbálom lefesteni egyébként magamnak is most azt, hogy, hogy mi bajunk is volt nekünk, Hálandrása, vagy volt, vagy van, nem, nem, nekem nincs már semmi bajom vele, vagy nekem lehet, hogy sosem is volt olyan nagyon sok. A lényeg, a lényeg, a hogy ez az elektromos autós. Az a horizontomról, és az így jó. Az elektromos autós vloggerkedése. Azt szerintem tök jó, én nagyon jó szívvel nézem, körülbelül ugyanolyan lelkesedéssel nézem, mint Winkler Robi sörtesztelős videóit. Mind a kettő téma olyan, hogy nincs vele igazán közvetlen kapcsolatom, tehát így nem, nem, tudom, nem fogok a Winkler miatt megkóstolni egy Albán sört, és nem fogok I3-as BMW-t sem venni, de mégis szórakoztat az, ahogy beszélnek a témáról. Na most ehhez képest a Hándrás indított egy sorozatot, amiben elmeséli a saját életét, ami egy 40-valahány éves fickótól, ugye furán is hangzik, hogy hát miért is kezden ő ebbe bele, és az elején elmondja, hogy azért, mert sokan mondták neki, hogy az ő élete a sokaknak inspiráló lehet, meg tehát ami történt vele az érdekes. És én pontosan azzal a szkepszissel vágtam bele ezeknek a egyébként 16 perces epizódoknak a megnézésemből, most már 10 került, már 11 került a Youtube-ra, amit most a szemedben látok, hogy hát érdekes lehet ennek a fickónak az életében. És azt kell mondjam, hogy jobb, mint a szomszédok, nagyon érdekes dolgokat mesél, nagyon drámai dolgokat mesél, nagyon sok tanulság van benne, úgy is, hogy amit elmond az, az első pillanattól az utolsóig azt érzed, hogy, hogy mondjam, semmi alürt nem érzel abban, ahogy beszél, semmi olyasmit, amit el akarnál ítélni, Egyfelől, és mondom, másfelől pedig az élete egy kalandregény, egy dráma, egy csomó csúnya tragédiával, egy csomó ilyen főnixként felállással. És ezek ráadásul, ezek az ilyen egyenesben, vágás nélkül, vágás nélkül, szemben a legtöbb youtuberrel érted, vágás nélkül bele a kamerába 16 percen át. Szóval, hogy ezek, a, ezek a session kicsit olyan, mint hogyha pszichológusának mondaná egyébként, mint hogyha a kamera a helyén egy pszichológus ülne, aki meghallgatja. Tök jól felépített, tehát elsőre úgy tűnhet, hogy csapongó, de valójában ilyen jól felépített, nagyon jó eh, dramaturgiai pontokon elvágott, őrült, jól cliffhangerezett. szeletkék az életéből, gyerekkorától máig, illetve most még nem jutottunk el, csak azt hiszem 2011-2013, még nem tudom pontosan, de szóval Éppen nagyon szárnyal az xms és úgy dönt, hogy megnyitja a második boltját, és itt tartunk most, amikor ez a felvétel készül, és mindenkinek nagyon ajánlom a végignézésre, úgy, hogy ez egyébként tök hosszú, 16 perces epizódokból 11-ről beszélünk eddig, és ugye még egy pár évnyi átra van, és hogyha tanulni akarsz érzelmekről, családról, szerelemről, vállalkozásról, munkáról, munka etikáról dolgokat, akkor érdemes meghallgatni. Van menő önreflexió? Rengeteg. Az egész egy nagy önreflexió. Igen. Mert ez az, ami az eddigi munkásságából szerintem szinte tökéletesen hiányzott. Hát az eddigi munkásságát szerintem felületesen ismerjük. Nem tudom, én az Apple blogot, mármint az ő blogját, az nem az XMS blog volt, ugye? Azt én nem olvastam. Volt. András.hu meg előtte nagyon sokáig foromozott a Beszéljük Meken. Ja, igen. Szóval hogy ezeket én nem ismerem, már csak azért ismert én a kell, nem kerültem kapcsolatba az elmúlt 5 évvel ezelőttig azt hiszem szintesen ennyire. Tehát, hogy ez egy, ez egy szerény fickó, aki nagyon szerényen és emberi módon tud beszélni arról, az, a, arról a 40 évről, ami mögötte van. Kurva jó. Nagyon tudom ajánlani. Nem mondom, hogy nem ijesztesz meg. Mindenkinek, aki, aki húzta az órát H. Andrással kapcsolatban, nekik különösen ajánlom, hogy ezt, hogy ezt nézze végig. És aztán egyébként még csak az sem, nem vagyok benne biztos, hogy ezután mindenki a rajongója lesz. Tényleg nem tudom. Azt tudom, hogy, hogy ez megint, ez körülbelül ugyanarról szól, mint amikor leülsz egy politikussal beszélgetni és megisztokni néhány pálinkát, hogy hogy amikor valaki kinyílik, vagy vagy nyílik, mint az első ilyen nulladik szintű réteg, akkor az hirtelen sokkal jobban lesz látható. És az én tapasztalatom az, hogy ilyenkor az esetek 80%-ában nem az derül ki, hogy mekkora fassza, nem az derül ki, hogy mennyivel jobb az, amit látok, mint amire számítottam. Politikus ez nekem elviszi egy kicsit ezt a beszélgetést. Még pedig azért, hogyha nulla, hogyha ha a mindennapi munkájából ezen a nulla szinten jelenik meg, nyilvánul meg, ezt képviseli, és ez, a, ez az agenda ami után megy. Hmm, de a mindennapi munkája ennek az embernek alapvetően a boltja volt, ahol ő ott találkozott emberekkel, vagy ez egy nagyon fontos terület volt. Stim, csak ezért mondom, hogy a politikus az félrevisz. Ja, igen, Lát, értelek. Mert neki a mindennapi munkája az, hogy uh -huh. fenntartsa azt a rendszert, amit szívből gyűlölünk. Uh -huh. Vagy legalábbis kevéssé vagyunk vele kibékülve. Igen. Jó, így igen. Biztos túl van ez beszélve. De nézd legalább nem, euh, Puzsi, Robert, mi megért feminizmus, erről beszélgetünk, az is valami. Oké, okay. arról ne beszélgessünk, beszélgessünk erről, tessék szépen megnézni, jó? Ha a világban egyszer annyi idő lesz, belenézem. Hmm, nézd meg az első hára, két részt, és utána, ha utána nem nézed meg a maradékot, akkor meg fogsz lepni. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Hmm. tegyünk egy próbát, számoljunk be róla egy hét múlva, az első kettőt vállalt be. Oké. Okay. Na jó, mindenki hallotta. Milyen más dolgok történtek velünk? Az a baj, hogy most én egy csomó ilyen kis vizével saját tapasztalattal érkeztem. Telepítettél például a Böngészőt. Böngészőt telepítettem, mert amikor legutóbbi valamelyik kifakadásom után egy hallgatónk írt, hogy ő nem érti, hogy miért nem próbálgatjuk ki az operát, hát, de hiszen ott az opera az tök jó. És én így legyintettem, aztán ma valami cikket olvasva, hogy mondjam, döbbentem rá, az egyébként ismert információra, de most így eljutott a tudatom, hogy az chromium, tehát ugyanaz a motor van alatta, mint a chrome alatt. Következésképp a pluginok is ugyanúgy, meg az extensionek ugyanúgy futnak rajta, mint a chrome -on. Tehát ami extensiont lehet chrome tenni, azt lehet tenni a operára is. Tehát nem kell feltétlenül azt a sok extension-t elengednem, hogyha váltok. Úgyhogy egy próbát megír, és akkor gyorsan telepítettem, és tényleg most az adás felvétele előtt. És hát egy nagy változás történt, hogy az én számítógépem, ami mindig a felső, legfelső csíkjában a képernyőnek kiírja, hogy mennyi a szabad memóriája. Az az utóbbi hetekben, hónapokban, mindegy, hogy firefox vagy Chrome-mal próbálkoztam olyan 200-300 megabájtnyi szabad memóriát, Jelzett ki, és térdenálva kapkodott levegőért a gép minden esetben. Most pedig, hogy az opera fut, mint böngésző, úgy látom, hogy ha nézek, most így adásrögzítés közben megy a Messenger videocsát, és 1,25 gigabyte memóriám van. Hát az nagyon sok, hát abba fel lehet telepíteni egy, egy rendkívül régi operációs rendszer. Abban már nem hallod a a régi megbukérem. Természetesen most olyan pár, pár tab van csak nyitva, tehát nem tudom mi van akkor, hogy 30 tab nyitva lesz a, a böngészőben, ezt majd ki fogom próbálni, de azért ez mindenképpen egy ilyen nagy flash, mert, amikor, na mindegy, mert hogy egyszerűen ez jól látszik, hogy ez a böngésző azon túl, hogy ugyanolyan élményt nyújt, mint a Chrome, eddig legalábbis nem érzékeltem jelentős különbségeket, harmad annyi memóriát kíván fogyasztani. Ami azért is jó egyébként, mert pont a héten volt hír, ha jól emlékszem, hogy hogy pecselik a krómot, meg talán a krómiumot is. Igen. Valami ami jobban vigyáz a privacy-re, cserébe, az összes eddig működő reklámtirtó alkalmazást lebutítja a fenébe. Nem az összeset, nem nem nem. Egy nem, nem. kivétellel, azt a bandát. Nem egy kivétellel, hanem hogy alapvetően két metód van amit ezek szoktak használni, van egy olyan metód, ami egy kicsit erőteljesebb és jobban lehet vele reklámot szűrni, ezt lebutítja, és a másik társaság, aki egyébként az Adblock Plus, aki meg a, a kicsit osztovább módszert használja, azt még nem butítja le. Igen, de ugye a legtöbb, a legtöbb módszer az egyes számú listás metódust használja. Igen. És például az, amit az új verzió majd meg fog engedni, abba az Easy List nevű viszonylag elterjedt és sokkáta használt reklámblokkoló lista simán nem fér bele, mert több szabályt tartalmaz az a lista, mint amennyi engedélyeze van. Igen, viszont ugye azt fontos tudni, ez a Chromiumnak a változtatása, és a Chromium az egy, az egy open source böngésző motor, nem? Igen, ami viszont azt mondja, hogy Google adja a legtöbb programozót. Igen, de azért igen. Tehát, ez a, tehát az a kérdés, hogy forkolják-e vagy sem? Mert ha forkolják, akkor ezt hirtelen két Chromiumot de van. De nem forkolják. Most amennyire ezt én olvastam, pont ettől a ettől a változtatás bejelentésétől kezdték el mondogatni erőteljesen a júzerek, hogy itt lenne az ideje forkolni a chromium -ot. Szóval, hogy, hogy azért itt nem az van, hogy a Google úgy döntött, hogy alá tesz a reklámblokkolóknak, én legalábbis így értettem meg, hanem egy ennél egyel függetlenebb szervezet döntött úgy, hogy a privacy, pontosabban inkább security okokból, változtani kell valamit, ami egyúttal bizonyos reklámblokkolási módszereket is kinyír. Ez egy nagyon izgalmas uh, csata lesz végén, kinyéri meg. Ó, szerintem ez eldőlt ez a csata. Én azt gondolom. Tehát az, hogy az emberek uh, blokkolni akarják a reklámokat, már csak az nem blokkol reklámot, aki, akit még nem értesítettek arról, hogy ez egy pár böngészében már gyári tartozik, hogy lehet ilyet csinálni. Az emberek nem akarnak reklámokat a, tehát így lett, és uh, természetesen ez még sok küzdés lesz, de, de vége, vége van szerintem a reklám finanszírozott webmodelljének. Annak teljesen szerintem nincsen, meg egyébként van egy csomó hely, ahol visszaengedem a reklámokat, hogyha azok olyanok, hogy uh, izé, nem húzzák be a kéziféket a számítógépemen, amely számítógépben van annyi erőforrás, hogy azt hiszem, hogy alkalmas legyen egy weblap röccenésselen megjelenítésére. Ugyanitt azokkal a webprogramozókkal még szívesen beszélgetnék egyszer úgy, hogy van nálam egy több napos döglött mókus ziplockback Akik tudnak... <gül> Nagyon perverz vagy kell. Hát ilyennel a vereked egy több napos Simán. döglött mókus Nem kibontanám. Nem lehetne egyszerűen egy baseball ütő. <gül> a verekedés? Nem. Nem, nem, nem. Képzeld el azt, ahogy karmolászott mókus szagú arcát mossa egy síró. Izé frontendes. Na, na jó, ezt elfogadom. Hát amikor nem tudom én, négy magon és 16 GB memórián röcög a scrollozás egy weboldalon. Megnyitom a Task Managert, és azt mondja, hogy te figyelj, hát itt annyi erőforrásom, mint a kurva élet, bár látjuk, hogy a böngéző sokat eszik. Mm. És én akkor elgondolkodom, hogy és akkor mit nem vettem én ebbe a számítógépbe? Nincsen benne ne vagy mi a fasz? Oké. Jó, jó, jó. Oké. És ilyenkor tudom, ez klasszikus csúnyán öregszem típus, de én annyira, annyira szerettem azt a régi időt, amikor a, a weboldalak azok így nem akartak ennyi mindent csinálni, nem voltak ennyire bonyolultak, és működtek. Hát figyelj, esetleg próbált ki ezt az opera élményt most tényleg. Nekem ez nagyon új, de ez, hogy így zökkenőmentesen scrollozódik az a Google dokumentum, ami Matti Hathor adásnapló címet viseli, és szerintem, nem tudom, ha kiterítenénk itt a szobában, akkor 13 méter hosszú lenne. Tízes betű típussal nyomtatva. Szóval, hogy ez ilyen zökkenőmentesen szkrollozódik, és közben háromszor annyi memóriát mutat a kijelzőn, mint korábban mutatott, mint mondjuk délelőtt mutatott. Hm. Tehát lehet, hogy ezt jól is lehet csinálni. Tetszik, tetszik, amint mondasz. Na jó, majd még, hogyha Többet tudunk, akkor erről jobban is beszámolhatunk. Én az adásfelvétel közben elkezdem feltelepíteni a, az operát. Most megnéztem, hogy a slack az az, az eszike még annyit, mint régen nevet, de nem most az is viszonylag visszafogottá vált. És megfigyelted, hogy a Slack lecserélte a hibátlan logóját egy hibásra? Megfigyeltem, mert volt belőle hiszti az interneten, hogy de hát ennek egy orok kereszt. Akik azt mondják, azok nem láttak orok keresztet, de ebben nem menjünk bele. Igen. A másik pedig, hogy esetleg lovak kereszt alakja van. A szélforgó az senknek, mint a a szélforgóban nem lehet csinálni ezért botrányt. Meg a szélforgó az különben is a Google fotóznak a jele az ov -ban. Á, az egy szélforgó? Az abszolút. Közön annyira feltelepült az Opera, hogy gyorsan be is magát mindenféle kérdés nélkül alapértelmezett böngészőnek, erről azért most lebeszéltem. <laughs> Fura ez a Slack dolog, mert a Slack arról volt híres, hogy attól lett egy jó chat platform, hogy nagyon jó a dizájnja. Nagyon átgondolt. Lényegében a dizájnról szólt az egész azon túl, hogy lehet rajta csetelni, de azt lehet csetelni bármin, beleértve valóban a fűtőszekrényünket is. Szóval, de hogy az, ezt az azért a dizájn miatt mégiscsak kiemelkedett, és a szépsége miatt, vagy a esztétikai átgondoltsága miatt. Most ehhez képest ezt a, ezt a dizájnrendszert egyszer csak én úgy látom, hogy orba hogy csapták egy part vissza. Ezzel az új logóval, ráadásul úgy, hogy egyébként nem változott meg az egésznek a dizájnja, csak a, csak a logó egy picit ment utána a vizuális rendszer, de nagyon picit. Egy picit minden lilább lenne egyébként néhol. Tehát egy pár betűnyi dalra a színen. És te nem olvastál róla, hogy miért kellett ezt, vagy mit mondasz, leg, hogy most honnan jött az ötlet? Nem láttam semmit, de minden mindig átterveznek egyébként. Igen, de, de tényleg a Slacknél ez nagyon fura. Ők csak tényleg az, az volt az ő előnyük mondjuk a tömegkonkurens Telegrammal szemben, hogy de ez szép a Telegram, meg ronda. Telegram tök nem ronda. Hát az én lelkemnek. már. -e ebbe le egy háttérképet, mert az enyémből is a lódott. Plusz egészen más a használható szerintem a kettő. Ami nekem sokkal jobban fáj, és akkor ezt felhozom ide a témák közül, hogy a... az egy dolog, azt tudjuk, hogy Google ki fogja nyírni egyszer csak a hangout utcot, mert bejelentettem a háromszor. Sőt azt, most kell letölteni a a Google Plus arrivumodat, hogyha valamit csináltál vala a Google Plus-on, hanem akkor nyilván ilyenkor kell kipukasztani a pesgőket, és örülni, hogy végre eltűnik az a szar. Én azért erre inkább feliratkoztam. Viszont, hogy, hogy a különböző Google accountok -ok és a különböző Google chat szolgáltatások most milyen összefüggés vannak egymással. És hogy egyszer bezárják a hangout ot akkor azok a, azok a emberekiket én még kb. Google talkon gyűjtöttem össze, és miattuk vagyok még azon a platformon. Ők hová fognak Arról egyrészt fogalmam sincsen, másrészt már nem tudnám felsorolni azt, hogy milyen csatszolgáltatásai vannak Google-nek, amik szövegeset tudnak. De egy biztos, hogy akit fel tudnál sorolni, mert hogy nagyon rövid lista lenne, az azoknak az ismerőseidnek a neve, akik valamilyen Google csatszolgáltatáson érhetőek el elsősorban vagy leginkább. Hiszen ki használ még Google csatszolgáltatásokat? Szerintem szinte senki. Nem, tök vannak. Van, akik nem, nem mentek át, izére... Messengerre, vagy nem mentünk át Messengerre velük? Mert miért mentünk volna? Mert hogyha az elmúlt tíz évet ugyan a és minden működött, akkor nem váltunk csak azért, mert van valami új. Hát az ember leginkább azért vált, hogy ne legyen annyira szét. Ne legyen annyira sok helyen egyszerre. Ne kelljen annyira sok helyen egyszerre rendelkezésre állni. Igen, amíg, de jó szívvel senkit nem rángatok át a Facebook Messengerre, akkor már inkább felveszek a nevére is. Miért? Lehet, az a chat platformnak egyébként tökéletes. Mi bajod van a Messengerrel? Igen, csak most fog éppen szokás szerint. A Facebookban egy centivel nem lehet jobban bízni, hogy értelmes döntéseket hoz akármilyen időtávon, mint a Google-ben. Speciál, amire most utalsz az a döntés szerintem értelmesnek tűnik, az nem biztos, hogy nekünk felhasználóknak szeretni kell, de logikusnak logikus. Üzletileg értelmes. Hát igen, így. Amennyiben azt akarják majd lobogtatni valószínűleg a néptribunusok előtt, hogy nem lehet minket feldarabolni, össze van gyógyítva. Igen, tehát arról beszélünk, hogy a, hogy, vagy arra kezdtünk el utalni, hogy a Facebook bejelentette, hogy a, a Messengernek, a WhatsAppnak és az Instagram üzenőfelületének a kódbázis pontosabban hát a, a platformját, a chat platformját, vagy a, a, a magfunkcióit azt össze akar. Nem is hogy gyógyítani akarják, hanem le akarják cserélni egy közös platformra, tehát lényegében ugyanaz a backend szolgálja ki ezt a három üzenet küldő felületet, ami nagyjából szerintem a világ csetelő közönségének biztos, hogy legalább a kétharmadát, de lehet, hogy a két és fél harmadát lefedi. harmadát szinte biztos, hogy nem, mert ha csak a kínaiakat nézzük, az elviszi mondjuk a, az egy nagy fal. Jó, igen, ez igaz, igazad van, hogy a a, a az nagyon-nagyon-nagyon sokat foglal. Igen, meg gyanúsan van egy orosz alakújuk is ebben a világban még. A V-kontakte? Nem tudom, hogy a v-kontaktja, chat.ru, többi az, az most mobilon hogyan használatos, de meglepődnék, hogy a whatsappolnának, akkor már inkább sokkal inkább telegramon vannak. Nem, ők telegramolnak szerintem is, hogy lévén a telegramot alapvetően egy orosz egykori oligarha pénzéből fejleszt. Nem oligarha, oligarha? Talán az hülyeség oligarának nevezni. Hát ő a, a konkrétan a v a founder -e, nem? Aki a telegramot csinálta. Szerintem nem az. az Oligarra lehet egyébként, a Putyin ellen, tehát Putyin azért kúrugatja a telegramot viszonylag folyamatosan, megja meg, mert van benne titkosítás. Igen. Hát próbálják, de elköltözött már otthonról a csávó. Azt az rosszul veszik ki magát. Egyébként ezért ez vagy Jong, vagy egyszerűen én nem megnézem, hogy ki mondaná a nevét. Írta pont mostanában a Twitteren, hogy alapvetően akár aggasztónak is mondaná ő, mint technológiai szakú azt, amit a cukkik bejelentettek, hogy nem szolgálja a usernek az érdekét. De tekintően, hogy három kódbázis, amiből kettőt egy céggel együtt vettek meg, és, és a harmadik az belső fejlesztés és több módszerrel megadott entitlusításon ezekben a termékekben, ez egy akkora klaszterfak lesz, ami megcsinálják normálisan, hogy igazából inkább csak szórakozva nézi. Hát biztos nem lesz könnyű, de biztos sokan fognak rajta dolgozni, és szóval ezt ilyen brute force azért szerintem át lehet tolni. Például, hogyha mind a három alól kidobják az egész bekendet, és egy nagy közösset újra látolnak, akkor csak. Illeszteni kell mindenkinek a vicces, marhaságos difunkcióihoz. Meg megküzdenik azon a hisztis userekkel, akik megkaptak valami félkész szart. Hát az majd lesz, igen, a userek hisztisek lesznek, de hát hova mennének? Most átmennek enga utcra. Ja nem, azt ponten bezárják. Ops. hangouts utcra valószínűleg nem, igen. Hát de hova? Akkor. MSN már nincsen, ICQ már nincsen. ICQ úgy a fenében lenne. Úgy értem, hogy nincsen, hogy tudom én, 12-tel nem használják kb. Átmennek Izére szignálra, amit már használ is fáj. Nem, nem fognak, nem fognak átmenni. Szóval nincs, nem, szerintem, tehát így ezt megengedheti magának a Messenger. A Viber lehet talán az egyetlen ilyen idegesítő konkurencia, nem? Meg a Skype, de a Skype annyira üzleti alkalmazás, hogy annak se kell a polgári alkalmazásától tartani nem nagyon. Igazából egy jó programra most már lassan vágyom. Hát ezekkel mind lehet csetelni, amiket most mondtam, nem? Igen, igen, igen. Csak amíg kettő ember itt van, három ott, négy amott. Az ötödik az nem hajlandó amodá jönni. A negyediknek a emide tartozó jelszavát elfelejtették, és a kutya megette a telefonját, amire le lehetne nullázni. Tehát, hogy alapvetően azért inkább van egy... Egy ilyen fragmentált nélemének az a szöveg egy körbe telefonál a <hört> vagy küldök táviratot. Hát de figyelj, hogyha most megoldódna ez a problémád, az azt jelenteni, hogy van egy olyan chat platform, ahol mindenki ott van. Az lehet, hogy más szempontokból zavarna. Vagy, mint régen az internet működött, kedves gyermekek, együttműködő szolgáltatások gyártása. Csak ez a platform logikába ugye nem fér bele. Lenne egy szabvány, és akkor én mondjuk a... Az ICQ kliensemmel keresztül tudnék beszélni veled, aki Messenger-t használsz, vagy fordítva. Ez pont így működött tíz éve. Őrület lenne. Az tényleg nagyon menőül hangzik. Ez olyan, mintha a, a weboldalak bejönnének, a Google is bejönne, nem tudom én Intertex Wráben. Azt képzelem, wow. milyen, milyen kurva egy kuplerre. Vagy game-éből tudnék küldeni egy A-mérre levelet? Tehát az, az, az, az, az álmodni sem, oda születni kell. Uh -huh. A Jahumi a születni kell a levélnek. <gül> Aha, jó, igen, azt hiszem megvilágítottuk a, a chat platformok egymást tagadásának a problémáját. Sőt, hol tudjuk, büledik, ha már, már úgyis belecsúsztam ebbe a azt a akkor ürítsük ki teljesen a poharat. Még hogyha ebből akkor a képzavar is lett, mint annak a rendje. Határozottan emlékszem olyan, hogy, hogy MSN-en, meg icq emberek küldtek egymásnak hosszú fájlokat. Ja, tehát, így még lehetett egyszer átküldeni nagyobb fájlokat is. Aha, igen, igen, igen. Tehát az a Szevasz megyek aludni, most küldheted azt a nem tudom, Metallica albumot 128-as MP3-ban, amit ígértél, Aha. és már meg reggel megnézem, hogy lejött. Ó, oh, igen. E, még nyilván a 100 forintos kedvezménnyel. 150 forintos Sos, kedvezmény. Sosem volt 150 forintos internetem, be kell valjam. Tényleg, de ki. Hát ahhoz mod, azt eladni otthon, hogy modemen 150 forint ér akármi. Hát, <gül> eleve iker voltunk, tehát ezek internet ezek ez a szomszédnak telefonja. <gül> Nem, nekem az első otthon internetem az rendes becsületessé volt, cselós gábelnet. Vagy 512 per 128, vagy 768 per valami hasonló. <gül> Ellenben gyors volt, mint a villám. Na jól van, azt hiszem eleget nosztalgiáztunk. Szerintem, és most már értelmeztetlen számokat mondtam, azért ezt én is érzem, hogy... Igen, igen, itt lementünk egy olyan szintre, ami már csak Wikipedia történelmi részeivel fejthető vissza, azt pedig nem akarhatnánk. Nem. nem baj, úgyis nem akarok azzal dicsekedni, hogy rábeszéltem a Google home hogy játsza a magyar rádió streamjeit, mert ez részben nem olyan érdekes részben, meg már beszéltünk róla korábban. Ellenben arról meg akarom kérdezni a véleményedet, hogy ha már Trendeket tapogattunk eddig is, tapogassunk tovább. Minden bizony a 2019 az összehajtogathatós telefonok éve lesz. És te ehhez mit szólsz, kert? Hát ez az ég világon semmit igazából. Úgy szárod le, ahogy van? Teljesen, de tele szívből. Nem érzed azt, hogy valami forradalmi változás készülődik a hordozható eszközök piacán? Ez egy ö, nagyon dolog egyébként technológiai oldalról. Tök érdekes ezt létre lehet hozni. Az, hogy egy telefon... Van ez miért jó? Azt meg épicit várom. Sőt, ide rángatnám akkor azt a cikket, amit adáskezdés előtt küldtél nekem. Ez a, a Wired újságírója azon filozofál, hogy a világ legnagyobb hülyesége ilyen kísérleteket tenni, hogy most akkor élek fél évet okostelefon telefon nélkül, vagy Google nélkül egy hetet, vagy e-mail nélkül egy életet, vagy valami. Aztán belevág egy ilyenbe, pedig az, hogy buta telefonnal fog leélni egy évet, és 8 hónapnál azt mondja, hogy akkor most minden lege van. Adjanak neki egy Iphone-t azon nyomban. És a cikk maga nem is túlzottan érdekes, és túl is van írva. Viszont, viszont van benne egy-két jó megállapítás. És az egyik az az, és ott valamelyik újságíró mesterét idézi éppen, hogy azt a kérdést fel lehet tenni minden technológiánál, hogy ez milyen problémát old meg. És amennyiben ez a dolog semmilyen technológiát nem old, semmilyen problémát nem old meg, úgy nyugodtan röhögjük körbe, vagy rugdossuk meg, vagy, vagy fordítsunk ki hátat, vagy adjunk neki új neveket a háta mögött. És például a, a kocsikulcs, kulcsnyeküli kocsi kulcsot azt ilyennek érzi, hogy nem old meg problémát, ellenben okoz egy teljesen újat, mert hogyha ö, járva marad az autó, vagy a, a, a az ember nem vesz észre, hogy úgy hagyta a kocsit, akkor még meg is lehet halni, halni mérgezésben. már amennyiben persze a garázs közvetlen összekötetésben van a házzal, ami, ami azt hiszem, hogy Európában annyi nem szokás. Na mindegy, is lényegtelen mellékszál. És az összehajtogató telefonnál nem találom azt a problémát, amit megold. Befér majd a kisebb zsebekbe? Hát, hogy egy telefont viszel magaddal, és mégiscsak van nálad egy tablet, azt hiszem ezt az ezt a ellentmondást hordozhatod majd a zsebedben ezek után, amennyiben van egy eszközöd, ami hordozható, és tudom én a lehet rajta pörgetni az Instagramot meg az összes ilyen sorban állás közben félkézzel intézhető dolgot, de ha arra van szükség, akkor rendes számítógépet is hajtogathatsz belőle, amire már rajzolni lehet, vagy tudom, filmet nézni emberi méretben. Szerintem ezt a nem különösebben nagy problémát oldja meg, de hogy ez egy ilyen evolúciós lépcsőfoknak tűnik az én szememben. Egy, egy, egy tévút, úgy értem, egy zsákutcának tűnik, tehát én, ha engem kérdezel, én egy zsákutcának gondolom ezt. Már önmagában a tablet is... Tudom, hogy egy csomó mindenre jó, és egyre több mindenre teszik alkalmassá, de általános számítástechnikai eszközé nem sikerült tenni. Így van, ez igaz. Ez igaz, és valóban kihajtogatni a telefonból egy nagyobb dolgot az olyan. Azon furának tűnik abban a korban, amikor egyébként egyre kisebbek azok a szemüvegek, szemüvegek amit a felveszek, akkor mozi vászonméretű kijelzőket kapok azonnal a szemem elé, úgyhogy közben még mindig a buszon ülök. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, ez a megoldás erre a problémára. Tudod, mire emlékeztet engem ez? Nem létező termék, de akár létezhetná is. Egy startup verseny, szívesen nem mondom 5 perc speechben. Mint valaki megcsinálta volna azt a smart ö, autót, amiben egy hasonlóan dizájnos és adat tökéletesen beépülő, picit szétajt tagadható áruházi furikot, vagy hívják ez bevásárló alatt be lehet tolni. Szép illeszkedik saját, nem kell keresni a parkolóban, hogy van-e valahol, nem kell bedobni százas, hiszen kidokkolod csak az autót fenekéből a bevásárlókosra. Nem kell pakolni, lazán behúzod magad után a liftbe, és otthon majd még valami helyet csinálsz hozzá. Még itt lehet, hogy fel is lehet tölteni, és akkor van benne akció, és segít a kocsinak akármi. Semmilyen problémát nem volt meg, nem egy gyönyörű szép jövőgép videót lehet róla forgatni. Hmm. Tehát, hogy van, van kettő önmagában létező termék, amiből az egyik egy olyan, amire az emberek nem sok szüksége van, hogyha van, akkor nem árt, de nem fogunk telesírni párnákat annak hiányában. És akkor rakjuk ezt úgy össze, hogy mégiscsak legyen valami íző, kis jövőszaga a dolognak. Én egyel többet gondolok erről, de csak egyel, amennyiben a tabletet, én, én is azt gondolom, hogy, hogy nem lett egy igazán e, ilyen groundbreaking megoldás, nem lett egy olyan cucc, ami, aminek lenne kiváltható laptoppal, vagy egyébként telefonnal akár, de hogy, de hogy egy ilyen olyanfajta megoldást, tudod, ami, ami, ami valóban kényelmesebbé tesz bizonyos apróbb funkciókat, van akinek ez nagyobb funkció, tehát például gyerek, gyereknek a kezébe jobb adni egy tabletet, mint egy, mint egy telefont, hogy azon nézzem filmeket, vagy azon élvezzen fejlesztőjátékokat, whatever, és hogy ezt a, az eszközt össze lehet vonni azzal a másik eszközzel, ami meg az elsődleges informatikai kommunikációs platformunk, azt tulajdonképpen egyszerűsít valamit az életem. Itt szoktam mindig előjön azzal a, a hasvájásommal, hogy a tablettel az igazi nagy baj, hogy egy pár felhasználásra eltekintve nem egy, nem egy generatív eszköz. Magyarul videót lehet rajta csinálni, fel lehet rá énekelni valamit, még hogyha megnyomogatod a képernyőt, akkor lehet rajta csinálni zenét is, ha nagyon akarsz. De bonyolultabb dolgokhoz már pont kevés a vas, kevés az interfész, nem elég pontos az interfész, sokkal jobban szól a tartalomfogyasztásról, mint, mint hát igazából akár más felhasználásról. És pont ezért a fejlesztőjáték is egy darabig nyilván elfuttatható rajta, utána azért korlátozza azt, hogy mit lehet rajta csinálni. Ezzel egyet kell értsek igazándiból, még úgy is, hogy én egyébként szeretem a tabletet, mint zsánert, vagy mint kategóriát, de valóban egy kicsit olyan, valahogy ott két világnak, és nem... A számítógépnek a tévéje, elé lehet ülni. Igen, de nem, hát mondjuk lehet rá rajzolni, lehet rá tollal is írni, azt jobban lehet, mint egy nagy telefonra. De mégis igaz az, hogy igen, valahol úgy, hogy se nem, se nem laptop, se nem telefon, és, és itt nem, nem egy ilyen harmadik új eszközé forta ki magát, hanem valahogy próbálja egyesíteni ezen két kategória előnyeit, és ebben inkább egy kicsit szenved, sem mint, sem mint csillogna. Amúgy tudod, mit várok ebből a hajtogatatósból? És nyilván, már valaki meg fogja csinálni három és fél percen belül, ha még nincsen esetleg. A Dick telefont. karkötőtelefont. E, mi? What? Hogy? Tehát, hogy amikor nem egy fabletet lehet kihajtogatni, vagy egy kis tabletet lehet kihajtogatni majd a telefonból, hanem egy abszolút nem szabványos, amiatt nagyon sok mindenre teljesen használhatatlan, képernyővel ellátott telefont lehet karikaként a csuklót körét csektekerni. De csináltak már ilyet nyilván ilyen kínai... Csináltak, csak egyrészt kínai volt, másrészt pedig szar volt. Tehát, amíg nincsen hajlékony elektronikád és hajlékony kijelződ, és az elektronika itt sem tűnik durván hajlékonynak, csak van vele egy zsanéra, hogy néztem. Tehát ott, ott azért még vannak kihívások, addig ez egy döglött dolog, már, hogy rákapaszkodsz a négyes az izére a csőre, fékez a villamos és széttört a a telefon, az egy viszonylag ott felhasználó élmény. De hogy hogy, hogy mihelyt el lehet úgy vinni a telefonodat, hogy nincsen nálad még egy sem. Ha a csuklódra lehet csattintani, és mégsem egy órát viszel magaddal, ami már nem lehet semmit csinálni, hanem legalább két sorban lehet de, nem tudom én válaszolni egy e-mailre, miközben futsz a Ríg szigeten, és ez a tudsz megszólaltatja amúgy a Bluetooth felesedet. Tehát, hogy valami élethelyzetben legyen, ez, legyen már ez a jobb, mint amik most vannak. Hát ez csak annyiban jobb, hogy, hogy a tabletet be tudod tenni a mellén zsebedbe. Hát ennyiben, en, ennyit tud, semmi többet nem. Hm? Be kell szerezzek el mellényzsebet. Oh. Kabátszseb? Kabát van? Kabátszseben Na jó, van, jól van akkor, akkor alapvetően. Tehát ha mondjuk felülni egy biciklire, akkor abszolút éreznéd a különbséget egy telefon, egy, egy farzsebre rakható telefon és egy sehol el nem rakható tablet között. Sosem voltam telefont a farzsebemben. Jó, ez hát a biciklin sem muszáj, de néha praktikusabb. Most ne a, ne a farzseben akadjunk meg. Az egészen ne akadjunk meg, mert igazándiból elmondtuk, hogy kb. mit várhatunk ettől. Szerintem körbejártuk azt, hogy ez egy nagyon izgalmas zsákutcának a félútja. Igen, igen, szóval ez egy olyan fajta tapogatózás, ami valószínűleg nem visse és hallgassuk meg magunkat két év múlva, hogy igazunk lette vagy sem. Sikerült-e úgy megcsinálni, hogy mégiscsak elragadja az emberek figyelmét vagy sem. De igen, én is azt gondolom, hogy zsákutca. De az biztos, hogy 2019-ben mindenkinek lesz ilyenje, és sokat fogunk beszélni a hajtogathatós érintőképernyőről. Tudod, mi volt utolsó én, ami, ami akár izgalmas, és lehetett volna majd semmit nem se kitalálni rá, és a kutyanyom követte a piacra. Biztos a VR-t akarod mondani. Nem, kivételesen megállom a VR-t Nem, a Samsung-nak volt az a lekerekített sarkú telefonja, aminek az oldala, hogyha tokban tartottad, akkor ilyen notification bar-ként funkcionálat, és lehetett látni, ja, ja, ja. Igen. Hát az, az most is az összes, az S-szériában ez van. Igen, és hogy senki más nem követte őket, és, és nem lett egy bevett megoldás, hanem az a, aha, igen, a Samsung, aminek a széle is színes. Kis maliciával mondhatnám azt, hogy senki nem követte őket, miért van más is? Ki van még? Van az Apple, meg a Samsung. Mások nem gyártanak mobiltelefonokat látható mennyiségben. Hát, mindenki már gyárt látható mennyiségben, csak nem, ezeken nem piacokon vannak. De mi ki a Sony? Vagy ki csoda? Ki? Nem, mondjuk a, a Xiaomi, a Huawei. Ja, de, ne, de várjál, de nekik van ilyennyük lekerekített oldalán is uh, uh, futó üzenetekkel megcsinált telefonjuk. Mindenki csinált ilyet, a Huawei is, meg a Xiaomi is. Tehát a nagyok csináltak ilyet, nem uh, lett ebből igazi termékonnan Szerintem egyébként azért is, mert a Samsung eléggé dühöttem védte az ő területét ez ügyben. Szerintem ezek végig végigpróbálgattak. Az egyetlen, aki írják eszébe sűtött, ezt végigpróbálni, ez az Apple volt, de hát az Apple soha nem szokott így túl hamar beleugrani ezekbe a trendekbe. Nem, nem, nem. Ők majd öt év múlva bejelentik azt, hogy valami egészen újszerű. <gül> igen, igen. Ember a Holdon. <gül> Valamint a Beatles. Igen. Na, kicsit így voltam egyébként a következő híreddel is, hogy Söderberg forgatott egy filmet a Netflixnek iPhone 8-szal, és is homaisan rémlett, hogy más emberek már forgattak iPhone-okkal filmeket. És aztán arra voltam kénytelen rájönni, hogy maga a mester is forgatott már filmet már megelőző iPhone, és egy kb. az iPhone 5-es óta ez egy ilyen bevett, bevett filmes húzás. Igen, sőt, egyébként van egy oktató, aki New Yorkban az egyik egyetemen tart egy ilyen féléves kurzust, ami, ami a telefon non való filmkészítésről szól, beleértve mindent, tehát a forgatókönyvírástól a felvételen át a vágásig. Igen, szóval persze ez nem egy új, új jelenség az, hogy, hogy telefonon forgatnak mozifilmet, inkább az benne talán az újdonság, hogy, hogy ez egy így látványra, egy mozira alkalmas mozifilm. Tehát amiket belinkelt, hogy régebben is voltak ilyen filmek, azokon látszik is, hogy ez telefonnal van forgatva és az úgy azért még nagyon elüt attól a technikától, amit megszoktunk a moziban. Uh -huh. Ez a film pedig High Flying Bird a címe, és valami kosárlabdás, nem tudom, nem is tudom, hogy miért érdekes egyébként, a történt maga, de hogy a, az iPhone 8 Plus-on forgatott film, mert nem azt, nem azt érzed, hogy én érdekes kísérleti film sok-sok képzajjal, hanem azt érzed, hogy hm, miért olyan furán ismerős, és ugyanakkor nem mozis az egész. Mert hogy, mert hogy egyébként iPhone-nal forgatták, meg ilyen előtétlencsékkel, tehát volt ott valami kicsit nagyobb látószöget biztosító előtétlencse egyfelől, meg egyébként aztán volt egy kétszeres telefótoláncse és másfelől, és akkor ezekkel forgatta a Soderberg a filmet. Aki azt mondta egyébként, hogy ez a, ez a mozi jövője egyszerűen azért, mert hogy egy ilyen kis eszköz, egy ilyen olcsó és kis eszköz, az bárhol bármikor ott tud lenni, és egy pillanat alatt meg tud csinálni egy szetet. Tehát nem kell iszonyú sokáig építeni a, a, azt, a, azt a világot, amivel, le, amivel rögzíteni tudja az ő általa elvárt képeket, hanem csak úgy oda és oda tartja. Senki ne gondoljon arra, bocsánat, csak még ezt muszáj mondom, hogy, hogy a, valóban az operatőr a kezében tartotta ezt a, az iPhone-t. Bár nem találtam igazán verk filmeket, de hát egyértelmű, hogy ilyen, ilyen stabilizált gimbalokon használták ezeket az iPhone 8 pluszokat. Ami egyébként három vett részt a forgatáson, ezt megtudtam valamelyik cikben. szemem előtt megjelent, hogy egy ilyen nagyobb fajta rára ragasztják fel lehetőleg ductéppel. És az első felvétel után leveszik, és megkérdezik ki volt a hülye, aki leragasztotta a lencsét Nyilván. is. Viszont van egy, csak a mozihoz kapcsolódik, olvastam tegnap este egy nagyon jó osztait a Twitteren. Aaron Reynolds írta, aki valami podcaster, kanadai, nem ismerem meg, gyerekkönyveket ír. Uh -huh. Szinte lényegtelen is. És azt meséli el, hogy, hogy gyerekkorában nagyon sokáig járt a torontói hobbysóra, ahová ő és városának egyéb emberei, mint vasútmodellezőkör jártak. És itt voltak ilyen mindenféle elvárások, mert úgy volt összerakva a terep azt, hogy mindenki csinált egy kockát belőle, és azt ott helyben összeállították, és abból ki jött egy valami nagyobb. És viszonylag nehezen viselték azt, hogy, hogy ő gyerekként rakott bele szörnyet, dinoszauruszt, stb. Pláne, hogy ezek olyan, olyan kocka emberek voltak, akik közölték az apjával, aki 50 évet lehúzott a vasútnál, hogy nem lesz az úgy jó John, mert az egyik kocsi az új festés mutatja, a, a másik viszont még a régi festést. És akkor mondta az api, öregem, ötven évet lehúztunk a vasútnál, egyszer csodálkoztunk nagyon, amikor egyszer éjszaka és kettő között átfestették mind a 200 kocsinkat. És ez nem volt elég érv. Hát a kisrecként ő viszonylag hosszan hivítatkozott ezek az emberekre, és egyszer sikerült meggyőzni végül is. De egyszer találta meg a, a kiútat, amikor a robotok, transformerek, gyilkos akármik, Ufók, amit el tudsz képzelni, az mind sok volt már az embereknek, és már kezdtek rá nagyon fújni. Úgyhogy berakott egy rendezői széket, egy kis rendezőfigurát, és uh, egy uh, figyelemforgatnak táblát szintén ebben a modell méretben. És elvittem még a Godzilla versus Mah -Mah Godzilla filmet, szívesen levetítem bárkinek, ebben pont erről van szó. Uh, és akkor elkezdtek tőle a különböző emberek kérni ilyen vigyázat vagy figyelemforgatnak táblákat, mondjuk, hogy egy párat tudna gyártani, és akkor kezdett el a teljes modellezőkörnek a a munkássága, mert kiderült, másokat is presszionáltak, hogy legyen ilyen a tematika. De mivel megtalálták ezt a kiskaputonatok, ez volt nagyon részletes. Western szín, volt nagyon részletes, ez az a maz, és lényegében szabadságharcként hatott ez a hülyeség. Imádtam a sztorit. Úgyhogy bele is lesz linkelve egyébként adásnap, mindenki olvassa elnél jóva hosszabban fejti ki. Én nagyon remélem, hogy elő is fog, fog turni róla a fotókat, mert, mert te önmagában viccesnek tűnik a dolog. Továbbá, idővel nem tudom, hogy hogyan állunk de szerintem tök izgalmas lenne még arról beszélni, majd Ferenc aztán mondja, hogy nem, hogy mit kutatnak a mesterség és intelligenci kutatók, mert hogy a Technology Review-ban megjelent egy egészen tök jó cikk, ami arról szól, egy ilyen meta-kutatás egyébként, hogy 16.625 darab tanulmányt vizsgáltak végig, hogy a mesterség és intelligenci kutatás az miről szól, ami 25 év alatt keletkezett, majd persze egy baj van, hogy az arhívnak a az archívumát nézték végig, az archívnak az archívum az 93-ig megy vissza, amely évben 7 darab tanulmány töltöttek csak fel emi témában, mert gyakor akkor pont éppen egy ilyen emi lehűlés volt, vagy emi tél, és a, a megelőző nagy szárnyalások egyike sincsen benne ebben az adatkészletben, tehát nincsen benne a, az 50-es évek nagy emi bumja, nincsen benne a 80-as éveknek a nagy emi bumja, hanem csak a mostanit lehet látni, felszállni, de mondjuk ez is több, mint a semmi kezdve rögtön azzal, hogy a 80-as évek szakértői rendszeres része annak már csak a vége van, de 2000-es években, hogy megváltozik az emélyi kutatás, azt, még pont, azt már pont tartalmazza az adatkészlet. Nekem ez, ez tök tanulságos volt az a cik, nem tudom neked, neked hogy esetle? Nekem úgy esetle, hogy egy szempontból volt érdekes ez a kutatás, mégpedig, hogy, hogy hát igen, azt megmutatta, hogy hogy a tudományban trendek vannak, és ezek a trendek pontosan olyan gyorsan jönnek-mennek, mint ahogy divatok jó, talán nem olyan gyorsan, de nagyon hasonló módon, amikor minden kutató rákap egy témára, és azt kicsontozzák, kivesézik, kiszálkázzák, és amikor már mindent kifacsartak belőle, akkor keresnek valami újat, egy új megoldási vagy megközelítési módot. Igen, ezt, na, ezt nem is mondtam, pedig akartam, hogy, hogy az, az nagyon lejön ebből az utóbbi tizenakárnyi évből, hogy mennyire, mennyire áttörés vezérelt a kutatás irány. A Google googlistoknak sikerült most a megerősített tanulást az alfagóval, akkor mindenki csinálja megerősített tanulást azonnal. Addig dobjunk el mindent. Így van, igen. Pontosabban, hát mindenki fel akar ülni erre a vonatra, és, és kipróbálni ezt a dolgot is. Szerencsére, egyébként, amennyire én látom a tudományban, az úgy van, hogy a mindenki, az mindig egy többséget jelent, csak egy csak a kisebbség, meg a DAFKE valami más irányt próbál, vagy a DAFKE az nem is DAFKE, hanem, hanem így tud inkább bejutni, vagy ő neki az a stratégiája arra, hogy bejusson a tudományos sajtóba, ami ugye minden kutatónak élet és halál kérdése, és azért aztán más tematikák is vizsgátra kerülnek, de, de az tényleg, hogy a többség az mindig egyfajta, vagy néhány kevésfajta irányon lovagol csak. Ez derült kébel a kutatásban, egyébként sokkal több szerintem, nem legalábbis a cikk alapján, nem mondanám, hogy bármi megdöbbentő kiderült, sem mint, hogy különböző megközelítések voltak, de azok nem is, nem is tudom én a a neurális házatokról az derült ki, hogy az egyszer már nagy divat volt régebben, aztán most a tízes években megint előjött, mint nagy divat. Az önmagában is fontos gondolat, és szerintem az átlagos emi azért nem hangsúlyozza ezt eleget, hogy a, a mesterséges intelligencia ez már volt legalább kétszer nagy divat. És hogy az, hogy most nagyon nagy áttörések történnek, és rendkívül jól állunk ezen a területen, vagy úgy tűnik, hogy rendkívül jól állunk, hogy most ö, egyes dolgokra nagyon használható ö, megoldások készülnek az nem jelenti azt, hogy itt most megvan minden fejtve és innentől kezdve egyenes az út. Hanem simán lehet, hogy három év múlva kifutnak a mostani technológiából, és megint kell várni tíz évet arra, hogy valaki feltaláljon valami újat. Ebben az utóbbiban egyébként nem hinnék különösebben, mert, mert hogy most van az a pillanata a mesterséges intelligencián, amikor rendkívül is a konzumer alkalmazás épül rá, és az ipar, pontosabban a kereskedelem, az, az nagyon erőteljesen fogja követelni azt, hogy legyen előre lépés. Tehát a, a, még a, mit tudom, az 50-es években, vagy akár a 70-es években az Emmy egy érdekes kutatási terület volt, de semmiféle relevanciája nem volt a mindennapi életre, tehát a kereskedelemre, tehát a nagy Zsozsóra. Ezért aztán nem is volt egy akkora sláger téma. Most viszont az, most azt láttam, csak egy ilyen mellék de engem megdöbbentett, hogy az Amazonnál, az, az Echo, tehát az Alexán, tízezer ember dolgozik és 100 millió eszközt adtak el a third party eszközökkel együtt, amin Amazon Alexa pofázik. Az amúgy tök sok, viszont ami nekem erről eszembe jutott, csak nem találtam meg már adás előtt a számot hozzá, hogy és mindezek az eszközök nagy részt nem használatosak vásárlásra. Igen, igen, de az most egy másik téma, igen, igen. Ez még mindig egy nagy, nagy kockázatvállalása. Nem reszél. feltétlenül, mert az Amazon lehet, hogy ezt az eszközt arra használja, hogy profilt építsen, és aztán azt a profilt a, az áruházában használja egy teljesen másik kontextusban. Tehát nem, nem, nem, nem hinném, hogy teljesen hülyén viselkednének, vagy hogy azt várnák, hogy majd a, a hangasszisztenseken keresztül fognak vásárolni az emberek. A simán lehet, hogy nem teljesen hülyék, meg az, hogy érdekel, az én profilépítéses, megfigyeléses marketing az meddig fog tartani. Most itt vagyunk a közepében, te erre mindig azt szoktad mondani, hogy nincsen más út, én erre mindig azt szoktam mondani, hogy meglátjuk, hogy milyen lesz, amikor visszaleng az inga. Ebben a vitában lehet teljesen felesleges belemennünk még egyszer. Mm. Viszont ez egyik fele. A másik, az Amazon azért rakott bele nagy pénzeket olyan technológiákba, amik nem jöttek be neki. És amikről idővel lemondott. Mindenki rak bele Egy nagy pénzeket olyan technológiákba. Gyártottak ők telefont is. Ó, oh, persze. Amit aztán később az afrikai dobáltak vele, vele repülőről. Igen, de hát ezek a nagyok, ezek uh, relatíve nagy pénzeket raknak ilyen technológiákba, de ezt a nagy, te, nagy pénzt ezt úgy képzeljük el, hogy tudom én, az éves profitjuknak a, az egy tízezrelékét, vagy az egy ezrelékét, az azért nem olyan sok pénz, csak nekünk nagyon soknak tűnik. És ez meg az Amazonnál a másik izgalmas dolog. De azt hiszem Davosról nem beszélünk, és ezt akkor tartsuk is meg így. Így van. Az, hogy az Amazon meddig tud ennyire nyereséges lenni, az, az megint egy tök jó kérdés. És ez, ez megint egy politikai kérdés, persze. Hát igen, hogy a, ezeket a nagyokat mikor fogják rendkívül nagy pofonokkal illetni, az egy nagy kérdés valóban. Az EU most tesz erre bátortalannál talán már egyel bátrabb, bátrabb kísérleteket. Ugye most Franciaország 50 millió euróra bírságolta meg a Google-t, ha jól emlékszem. 57 vagy valami, ha nem is zseppénz, de azért még mindig nem fognak sírni miatt. Nagyon nem. De a Google be is belenedte azt túzás, nem így elejtett egy ilyen megjegyzés, hogy azt is lehet, hogy kimegyünk Európából a picsába. Amit nem valószínű meg fognak tenni, meg egyébként na és akkor, hogyha Google News kimegy Európából, akkor mi van, szerintem akkor csak nyer rajta az európai médiapiast nem veszít, de nem fognak kimenni. Tehát így vannak ilyen szájkarat és pillanatok. A más mint hogy a Hmm, most kéne tudni az Okázió Cortez képviselő asszonynak a teljes nevét. Na mindegy, ő lengette be ezt a 70%-os adót, amit a múltkor, múltkor emlegettünk adásban. És erről különböző amerikai gazdag embereket megkérdezték Magdavazban. Mely országról nem beszélünk? Mely országról nem beszélünk, igen. És ami nekem izgalmas volt, hogy nagyon sokan, és még olyan többé általában józanak tartott emberek is, mind Biai is azt adták elő magánszemként és csoportos táncértékként is. Adózni az olyan gusztustalan proli kis polgári dolog már beszélni róla és mocskos, bezzeg a jótékonykodás. Nyilván azért is, mert hogy mindaddig, amíg itt a Földön élnek, és a Földön lehetőségük van arra, hogy elvigyék a leadózandó pénzüket egy olyan országba, ahol sokkal kevesebbet kell fizetni, addig ez olyan igazándiból inkább hülyeségnek tűnik ez a 70%-os adót kivetni a leggazdagabbak, legnagyobb bevételeire, nem, nem, nem valószínűleg ez érni el a célját, és nyilván a kapitalizmusban mélyen hívő nagyvállalkozók nem fogják azt mondani, hogy igen, ez jó ötlet tényleg, hogy az állam majd elveszi tőlem a pénzt, aztán anélkül, hogy én beleszólhatnék hülyeségekre költi, majd inkább én tudom, hogy mire kell költeni. Ami viszont a hibrisznek a tankönyvi esete, az én jobban tudom, mint a mindenki. Egyébként van olyan -e milliárdos, aki azt mondta, hogy ez az adózás nem egy hülyeség, ez pont Mark Benioff volt, ő azt hiszem Salesforce-os csávó. Benioff? Nem, ő tőzs, de, tős, de nagy, nagy fiú, szerintem. És ha ezt mondta, akkor igazán, igazán kedves tőle. Jó, utána néztem közben egyrészt Salesforce, másrészt pedig a maga, a jövede, nem a Network tehát az értékét, az 6,7 milliárd amerikai dollárra Becsülik, Szerintem nyugodt szívvel kimondhatjuk, hogyha most 54 éves ez a férfi, hogyha hát levő életében egy centiméter nem dolgozik már, és sokáig él, akkor is viszonylag nehéz elkölteni már ezt az összeget. Igen, és az unokáinak is hagyományozhat belőle jó sokat. Ez így van. Igen, azt akartam az előbb mondani, hogy, hogy amit mondtál, mármint hogy Hibrisz, hogyha ha az elit akarja azt gondolni, hogy ő jobban tudja, mint mindenki, hogy mire kell költeni a pénzt, ez akkor igaz, hogyha az állam valóban mindenkit képvisel, a gyakorlatban is, de azért ez inkább úgy szokott lenni, hogy az állam is az elit képviseletében jár el. És ilyen értelemben lehet azt gondolni, hogy az az elit, meg az én elitem között van valamiféle vetélkedés, és gondolhatom azt, hogy én okosabb vagyok, mint Tereza May. És nem kell feltétlenül azt gondolni, amikor Tereza May azt mondja, hogy ezt most ö, stadionépítésre költsük, akkor azzal minden brit állampolgár gondolatát testesíti meg. Úgy, ez önmagában egy jó kérdés, hogy beterez a mély előtt, hány szabad lépés van még, és hogy kinek az akaratát testesíti meg. De nem ez volt az állításom lényege, hanem az, hogy egy tudom, tudom, tudom. miniszterelnök vajon valóban úgy tekinti-e mondjuk Bill a bármelyik ország miniszterelnökét, mint az adott állam lakosainak többségének a véleményének a letételményesét, vagy úgy, mint a politikai elitett tagját, aki egyébként kapott valamiféle fura helyzetben való felhatalmazást arra, hogy ő járjon el adóügyekben. Mindenképpen több embertől kapott felhatalmazást, mint Bill Gates kapott. Az igaz. De Bill Gates azt is mondja, hogy pont ezt. Őneki van egy csomó pénze, és majd ezt ő elajándékozgatja. Inkább ő, mint hogy azt rábízza Terezára. Na erre mondtam, hogy a hibrisztát itt körbeértünk gondolhatja így. Gondolhatja azt, hogy erre nem tudom, hogy több talentuma van. Ennek vizsgálata és mérlegelése ugyanakkor már egy nagyon izgalmas kérdés. A klasszikus többsörös vita. Hmm. Igen, mindenképpen. De már megint nem tudom, hogy hogyan érkeztünk meg ide, ha csak nem úgy, hogy az EU megbüntette pontosabban Franciaország megbüntette a Google-t, aki csak röhögött ezen. Igen, igen, ezek, ezek szép lassan gyűlnek. Az EU-nak a a bírságolási gyakorlatot én még mindig, mindig vértelennek érzem igazából. Meg ez a digitális közös piac kikényszerítés és egy olyan dolog, amit így próbálkoznak, próbálkoznak, próbálkoznak, de azért most már egyszer látnám egyszer az előnyét is légy, szél, hogyha egy mód van rá. De ez van nekünk, jobb, mintha nem lenne. Én nagyon megnézném azt, amikor a, az EU kiszorítja valamelyik nagy, valamelyik szolgáltatását az európai piacról, ámblok. Azt nagyon kíváncsi lennék, hogy ez jót tenne Európának, vagy rosszat tenne ha ennyire nem tűnne fogatlannak. Tehát az amerikaiak azért viszonylag gyakran szoktak röhögni az EU-n, annak ellenére, hogy gazdaságát tekintve egy szép nagy töm. Hát konkrétan nagyobb, mint az amerikai gazdaság. A világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, amikor az EU gazdaságáról beszélünk. Ugyanitt én azt is szívesen nézném, hogyha egyszer az EU hozna egy olyan szabályt, ami mondjuk a minimálisnál egy picit kényelmetlenem, mondjuk a Deutsche Telekomnak. Aha, azt nehéz elképzelni. Ugye hogy? Azt nehéz. Tehát mindig olyan dílelések voltak, a, a roaming volt persze ilyen, hogy jó, hát akkor... Te várjál! Hát de most történt. Ez most megtörtént éppen. Melyik? Hát amikor a, a Siemensnek meg az Alstomnak, a, a német Siemensnek és a francia Alstomnak a, a vasúti divíziói azok nem tudtak egyesülni. Azért akartak egyesülni, hogy így felvehessék a versenyt a kínai gyár államilag támogatott vasútgyártással, de az EU nem engedte meg. Azt mondta, hogy ez túl nagy, túl nagy monopólium lenne, és nem érdekli, hogy miért akkor se engedi. Ezek is akkor keménykednek basszus, amikor a saját tarkukat vágják el. Annyira tipikus. Hát de miért, amikor a Deutsche Telekommal keménykednének, az ugyanez lenne. Egy európai szinten versenyképes roaming szabályzást, amikor a bármelyik user átmehet bármelyik szolgáltatóhoz a számával együtt, az csinálná egy izgalmas... Figyelj, akkor például a roaming díjak eltörlése, az ilyen volt, az nagyon-nagyon fájt mondjuk az összes déli Európai Unió tagnak. Vagy mondjuk úgy, hogy a turista célpontoknak, ami jellemzően déleurópát európát jelenti egyébként, azoknak rohadtul fájt, és mégis meghozták ezt a lépést, vagy ezt a döntést. Igen, mert a déleurópaiakkal európaiakkal köcsögölni, az egy ilyen érős célpont. Az Szabad. Az szabad, de hogyha ha hirtelen, nem tudom én, a német mobil használók átvándorolnának, mint a szlovák telekomhoz, mondtam valamit. Orange UK. Orange van Németországban? Hát ja, ezt nem tudom, hogy van a Németországban. Mondjuk, hogy van. Az egy izgalmasabb történet lenne. A roaming megszüntetése, az, az, az viszonylag kemény volt, tök szerettük, de azért volt annyi egyeztetés mögött, hogy jó van, kedves nagy telekom cégek. most meg fogjuk harapni az egyik újatokat. Már kiválasztottuk azt a még nem fogadzó egy évest, akit kiküldünk erre a feladatra. <gül> és fájni fog, de ezt muszáj benyelnetek. Igen, és ez igen, beletelt sok be. mert ott lesz a sajtó. Sok-sok évükbe beletelt, pontosabban annak a holland képviselő asszonynak, akinek már nem emlékszem a nevére. Margaret Westeger. Ne, mi? Nem? Vagy, Néli, vagy Néli né, Igen, volt? Néli Cross. Igen, igen, ő az, aki lényegében végig tolta ezt. Legalább tíz éven át, de biztos hat, az tuti volt. Szerintem inkább több. Igen, nagy meccs volt, és egyébként tök jó is. Szóval azért így meg megtörténnek ilyen dolgok az EU-ban, szerintem nem teljesen reménytelen a helyzet. Én abban is azt látom, hogy, hogy rekordnagy büntetéseket kapnak most a Google meg a Facebook folyamatosan az EU-ban, amik úgy természetesen nem, hogy mondjam, nem döntik be a cégeket, de mindenképpen nagyobbak, mint amit máshol szoktak kapni, Eleve, hát nem tudom, az USA-ban mikor büntették meg a Google-t vagy a Facebookot utoljára. Ha volt is ilyen, abból nem volt hír, abban biztos vagyok. Tehát, az, hogy, hogy privacy dolgokat elrontottak, azért hát a legrosszabb, ami történt, hogy Zuckerbergnek kellett pérelni egy nagy szárnyat valamelyik washingtoni szállodában, és ott a kongresszus előtt magyarázkodni egy-két napot. Nézd, mostanában volt egy éves az Equifax batrány. Ez egy az a nagy amerikai hitelminősítő cég, ami elhagyta 134 millió amerikai adatait? Valami Ups, az sok Úgy emlékszem, hogy lényegében a portást sem baszták ki a cégtől. De talán még egy elnézést kérő sms sem kellett kiküldeniük, és nyilván a Kongresszus Ornitológiai Bizottsága azóta is vizsgálja az ügyet madárvédelmi szempontból. Igen, szóval, hogy ehhez képest az EU tulajdonképpen egész tökös dolgokat csinál, és ezt nagyon nehéz, ezt nagyon nehéz kimondani, mert én nagyon sok éven át Idegesen hallgattam azokat, akik ezt mondják, de tényleg, hogyha az EU egy nagy, nagy karcsapással lecsapná a mondjuk a Facebook tökeit, legalábbis itt, az öreg kontinensen, akkor azt gondolom, hogy azzal, ami jól járnánk, nem rosszul. Aztán na jó van, dobáljátok a köveket, kedves hallgatók. Ez egy tök jó végszó tehát igen? Tehát, hogy most... Most berendezkedtünk ilyen keresztre szögelési állapotra, már csak a szögüket kell hozni. Ugyanakkor ezen lehet jókat vitatkozni. Igen, igen, igen, ezt ezzel előkészítettük valóban. Meglátjuk, nem gondolnám, hogy valójában ez megtörténhet, és hogy igazán ki tudná utálni valamelyik nagyot Európából az EU. Meg, meg ez inkább egy gondolatkísérlet, tehát azért ezt valójában biztos, hogy nagyon sok hátránya is lenne, hogyha egyszer csak nem lenne tovább facebook itt Európában. De a médiának jót tenne, meg talán az emberi kapcsolataink is más alakulnának, ha hirtelen nem lenne, de hogy most tényleg, ha nem lenne Instagram se, azért azt már én is nagyon rosszul viselném. Pont szokom a gondolat, hogy az Instagram ból sem tudja, hogy mi lesz. Tehát azért a, a rágyógyítják a Whatsappot, beleépítik a messenger t és nyilván akkor még építenek bele majdnem, nem tudom, én oszlopos fúrót és fenét. Ó, sütőt is. is. Na ebben én nem hiszek egyáltalán semennyire. Most van egy viszonylag marginális üzenetküldő funkciója a messenger, vagy a, a, az Instagramnak, ami majd más technológiai alapokon fog működni, és majd egy helyre mennek az onnan gyűjtött adatok azokkal, amit a Messengerből gyűjtenek. Ennyi lesz a változás szerintem. Zuckerbergben mint termékfejlesztési, Főnökben én annyira nem bízom. Ez fura, hogy ezt mondod, hiszen Zuckerberg csinálta a világ legjobb termékét digitális fronton. Ja, hogy digitális fronton, oké, értem. Helyen Ever. Meg. Tehát azért az, hogy nem bízol benne, mint termékfejlesztőben, hát én azért felvenném a startupomba, ha jönni akarna. Vegyed, mert legalább nem szereli tovább a Facebookot. <gül> a Facebook egy csodatos termék, hogyha üzleti oldalról nézzük, hogy az, hogy, hogy alapvetően rá van kötve egy csomó emberi egy Szerintem ez még csak úgy sem igaz, vagy tehát nem ez igaz, de hogy, hogy emberi oldalról nézve is nagyon-nagyon sok előnyét tudjuk felsorolni, és most megtanultuk az elmúlt két évben kb. vagy úgy mindenkinek az orral át dörgölve, hogy meg egy csomó hátránya is van, meg valóban most már akár azon is gondolkodhatunk, hogy rosszabb ez nekünk, mint amilyen jó. De az, hogy a Facebook csak negatív dolgokat adna nekünk, abban én nem hiszek. Nem csak negatív, csak nem jó termék. Tehát, hogy arra, mire én használám, ami nagyobb az értelmes viták lefolytatása. Na, de kelt? Arra szintet tökéletes. Igen, de ez azt jelenti, hogy neked nem jó termék, tehát neked nem való. De azért van még egy, mondjuk, a, mondjuk abból az 5 milliárd emberből, aki használja, várj, nem 5 milliárd nem használja, csak másfél. Akkor abból a másfél milliárd emberből, aki használja, mondjuk egy milliárdnak jó termék. Azért akkor az, a az termékfejlesztési szempontból azt szerintem egy elég nagy sikernek Ja persze. Tehát ezért, ha az, lenne, az lenne a célom, hogy kicsimmel görögbe képeket osszak meg, és minden egyben blogot, akkor a kedvencem lenne. Igen. Vagy a nagy anyádat kövessed arra, és jó volt még pár éve, most meg talán kicsit kevésbé. Hát most erre mit mondjak? Amikor nagyon már meghalt kevesebbet Facebookozik. <gül> Mondjuk előtte sem volt túlzottan a célos a platformon, de ez, most már, ez már az én családom baja. De érted. Szóval a, a Facebook nem egy rossz termék szerintem. Te szeretsz a Facebookra járni? Én nem járok már a Facebookra. Nem, mert az én termékem se. Na, én járok oda, de nem szeretem. Ne védjük tovább. Hát de védjük, mert, mert ne, ne a, a saját rendkívül szűk szempontrendszerünkön keresztül ítéljük meg azt a dolgot, ami egyébként a világ egyik legfontosabb trend szettere pillanatnyilag. Nem mondjuk már róla azt, hogy nekünk kettőnknek nem tetszik úgy, hogy ez egy fasság, mert nem, hanem ez egy nagyon-nagyon nem fasság termék, amit speciális csomó szempontból nem szeretünk. Ez egy tök komoly hatással rendelkező termék, amelyet mi nem szeretünk, és amelynek egyre többet beszélünk azokról az oldalaira, ami nem Simán nem tetszenek, hanem egészen egyszerűen És Sőt, és nem csak mi, és olyannyira, hogy a társadalmak kezdik felismerni, hogy, hogy kezd bajt hozni rájuk a Facebook, és ezért gondolkodnak is azon, hogy mit lehet ne vele kezdeni, és nekem mondom, de ezt mindig mondom mostanában már, hogy az látszik, hogy fognak is vele kezdeni valamit. Tehát most én azt gondolom, hogy nem a Facebook nyerésre, hanem a világ a Facebookkal szemben ott még szerintem nem járunk. Én nagyon megvárnám egyébként a következő amerikai elnök elnökválasztást például. És nem azért, mert az oroszok vettek 100.000 dollárért reklámot, és az, az, amit lehet csinálni, hanem mert egy nagyon trükkös és nagyon sok mindenre használható eszköz lett belőle, amire most már tényleg mindenki tudja, hogy így van. És eddig is csata a terep volt, de most sokkal durvább lesz minden. Igen, azt gondolom, hogy egyébként az elnök választása alatt a Facebook túl fog kompenzálni most. De mi erre? Hát, há, hát hátrább lépés uh, igyekszik mindenkinek keresztbe tenni, igyekszik uh, nagyon látványosan demonstrálni, hogy ő aztán nem épít buborékot, és nem ad, nem, nem ad teret a fake newsnek. Az ebben az érdekes, pont most volt egy cikker, hogy Amerikában az, az altrájtasok ugye harapnak a Facebookra, mert, mert már nem annyira jó elvtársuk, mint volt korábban, vagy már szűr. De mondjuk a, az európai populisták meg, még imádják, mert hogy meg lehet kerülni a teljes sajtót és kirakom a Facebookra, és elmondom, hogy az emberek majd megosztják. Igen, de szerintem ezt a Facebook is észrevette, és azt is észrevette, hogy ez nagyon csúnyan rombolja a brandet és az elmúlt egy, inkább két év az arról szólt, hogy, hogy a tösdé értéke nem tudom mennyit változott a Facebooknak, talán egy kicsit inkább növekedett, de semmiképpen nem tört kifelé, vagy felfelé, de hogy a brand értéke az nagyon-nagyon jelentősen romlott, az egész biztos, és ez nem jó a Facebooknak, ezzel ennek tenniük kell valamit. Tehát ezt ők szerintem egész jól látják, tenni kell valamit, hogy mondani szoktam. Itt az adásban is nem egyszer megkezdték, a, tehát eltekerték a kormányát a tankajónak. Még évekbe telik, mire látni fogjuk, hogy bekanyarodik. Vagy esetleg nem sikerül neki, és a falba vagy csapódik. A Így van, vagy esetleg. Jön valamilyen fura szerkezet, ami csinál belőle 200 kis jachtot, amik mind szertesen a szél kanyarodnak majd. Na ezt a legnehezebb elképzelni. Igen, nekem is. Egyébként. Inkább azt én is el tudom képzelni nekim, hogy a világítótoronynak is hatalmas recsegés, ropogás közepette ki szenved. Benned maradt még valami kelt ezzel kapcsolatban? Nem, én már elnéztem így hosszon a távolba, csak aztán fal volt <gül> Jó van, akkor. Szerintem búcsúzunk el. Itt a pillanat, amikor úgy érezhetjük, hogy megbeszéltünk ma mindent. Igen, illetve minden, ami még téma lett volna, az sokkal hosszabb annál, mint amennyire nincsen idő ebben az adásban már. Csodás dolgokat úsztak meg a kedves hallgatók. Például a Huawei botrányt. Vagy az Exxon botrányt. Vagy az, hogy kinél kell panaszkodni, hogyha elkezd fagyni a tévéd, mert a gyártók felengedett egy appot, amitnek a programozójával szerződésben áll, és aki elbaszta az appot. Mhm. Uh -huh. Ez egy önmagában izgalmas kérdés. Szerintem majd az adásnak próbál bedobom ezt egy darab linket, hogy mindenki érezhessen, hogy mennyire jó neki, hogyha Butz tévéje van otthon mert ilyet még az nem csinál. Jól van. Akkor ennek elcsócsálása mentén lassan búcsúzunk el. Antartison már megint nem jártunk, azt hiszem. De nem is biztos, hogy az volt a cél. De, hogy a végén elmondtam, végül is érted. Fagyós tévé. Hibátlan búcsúzás. Hibátlan búcsúzom. Sziasztok! Sziasztok!